Doncs falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 12 i ja sentiu riure per aquí és que estem acompanyats perquè el passat 10 de setembre 4 integrants de Demortimes van marxar amb Pallassos Sense Fronteres al Perú per ajudar els damnificats del terratrèmol que va patir aquest país recentment Pallassos Sense Fronteres és una ONG per aquells que no ho sapigueu d'actuació humanitària que es dedica a repartir somriures a aquells que necessiten un aire d'alegria com els malalts dels hospitals o com en aquestes causes especials El grup de Demortimes doncs, ja fa temps que col·labora amb aquesta ONG, però aquesta era la primera expedició que realitzava el grup de Campoeta en tenim quatre per aquí a Lluc Armengol, Moï Keral, Maos i l'Oriol Linyam. molt bon dia a tothom Bon dia, bon dia. No bon dia. Avui he vingut quatre, una expedició bon ben gran Sí eh? eh. <ríeix> m'agrada Expliqueu-nos una miqueta quina és l'expectativa que teníeu d'entrada i si s'han complert aquestes expectatives de la primera expedició dels Demortimers eh, internacional a Perú Bé, sí, home, l'expectativa, flipar, en principi, perquè no sabíem molt bé què ens trobaríem, no? Vull dir, no sabíem, anàvem a veure... No, no teníem ni idea, molt, vull dir, no? Perquè no t'imagines ni el lloc com serà, ni el que t'hi trobaràs. Vull dir, pots fer tot allò, però saps que no saps el que trobaràs. S'ha complert l'expectativa, hem flipat bastant. Sí, per molt I... que t'has imaginat, sí, és, sí, és més del que, no sé, tampoc... També costa com d'explicar tot plegat, no?, una mica, però ha sigut una experiència molt, molt, molt impressionant, no? Mm. no sé, és... Allò, perquè la gent que ens escolta ha sí, citat una miqueta. Uh, vosaltres vau anar al Perú, ja sabem que hi va haver aquell terratrèmol doncs, que va afectar, i més que en aquests països uh, doncs, que són paures, va moltíssim més el que ens podria afectar <coughs> a nosaltres. Què us vau trobar i què anau va fer, sobretot? Doncs, bueno, hi havia una ciutat i tota una zona així, com d'uns 50 quilòmetres... Km metropolitans de la ciutat, diguéssim, o, o 100, no sé com i eren, però sí. destruïts, diguéssim. El 90% de les vivendes destruïda. Oficialment és un 70%, el 30% que queda de, de peu jo no l'he vist. No. Bueno, no si veus 25. alguna casa de peu, o, o sigui, a Pisco, que és la ciutat aquesta, la ciutat gran més afectada, no? l'epicetra va ser 30 quilòmetres dins al mar, uh -huh. i llavors la... Pisco és una ciutat que està allà a la costa, 200 quilòmetres a sud de Lima, i estava tota destruïda. Tota. Totalment. O si sigui, quedava una casa dreta... Tenia una esquerra... I ja un allò que l'han de tirar la setmana que ve perquè no acabi de caure. Sí. És a dir, tota terra. La sí. ciutat de Pisco, tot. Llavors, després això ens anàvem a pobles del voltant, no?, cap a dins, cap a l'interior. Cap a l'interior i, sí i... Que sí que eren poblets rurals, pf, no?, cases de do bé... Llocs que ja de per si molt pobres, no? El primer que dèiem era com que ja era una zona que encara que no hi hagués hagut el terratrèmol ja era un, una zona com per anar a fer una expedició perquè arribaves a pobles perdudíssims al mig del desert o cap a la sierra uh -huh. i que, que no, no havíem vist un pallasso en sa ni, ni un, un pallasso, ni un mag, ni un res. músic. Mai havíem vist un acte cultural. No? I, i el terratrèmol fa dos mesos ni dos mesos que va ser sí, sí. I, que va... i són nens de 10, 12 anys 8, 6, 7 són... i mai havíem bueno, però vist això passa en sí, la majoria d'aquests països no? que, que fins que no passava alguna cosa així important de ressò mediàtic doncs no se'ls fa <coughs> més cas o se'ls fa poquet sí. cas sí. Sí, suposo que hi ha molts llocs en el món que estan igual que allà no. i ara aconsegui que hi hem anat però suposo que des després d'haver descobert això, jo com a mínim personalment tinc ganes de fer més expedicions i crec que, que tots. I vol dir que ah, si trobem recursos, les farem. Perquè aquestes expedicions, algú de vosaltres no havia fet amb Pallossos sense Fronteres anteriorment? Uh, no, o sigui, això que abans al començament has dit quatre mort i més, vam anar cinc mort i més. Ah, va cinc. Sí, en falta el, el, el, el una, avui. El Denguito que és l'últim neo-mortimer. Uh -huh. Porta un parell d'anys ja acabant de fitxar. Quasi és de la secta, ja. És del tot. Encara 100% no. Sí, o sigui, ell <ríe> diu que no. A, a no veure, no, jo... no soy mortimer, mortimer, no? <ríe> però jo crec que sí. sí ja, però... Ell sí que havia fet altres expedicions. Havia estat a Centroamèrica i un parell de vegades a Palestina. Uh -huh. I una mica ell va ser el primer al contacte entre pallassos i mortimers, tot i que la relació nostra ja veia temps, però... Per fer una expedició sempre és molt positiu que hi hagi algú que ja n'hagi fet sí. llavors. Va, perquè suposo que mi és mi molt companyia. diferent uh, no, a l'hora de muntar un espe espectacle aquí que, que quan vas a fer una expedició... No, o... no, també el que, el que no oblidem és que l'expedició amb què hem treballat nosaltres és coordinada per Metges Sense Fronteres. Nosaltres estàvem ah. treballant amb l'equip sí. de psicòlegs de Metges sí. Sense Fronteres uh -huh. i tota l'expedició era coordinada per Metges. Va ser Metges Sense Fronteres qui va trucar els los i va dir ei, ens aniria bé que enviéssiu un grup de pallassos aquí perquè creiem que uh -huh. després de la feina que estem fent sí. nosaltres ara aniria bé una mica de, de que puguin riure i puguin estar una estona sí. oblidant tot el que va passar. Metges i pallassos hi ja havien treballat, o sigui, Pallassos sense foteres i Estès és 93 o el 94, Quatre, diria. que van al Tortell a Kosovo, llavors va muntar la història, i la col·laboració amb metges ja va sortir des del tsunami, sí. i uh -huh. aquí ja va ser a com els metges van veure que ells es estan fent un tipus de feina, i ha l'equip de mèdic, l'equip psicològic, l'equip de <laughs> que és saneamiento de aguas i tot això, no? I amb l'equip psicològic veien que per una sèrie de coses els pallassos donaven un resultat molt immediat. Llavors uh -huh. va ser des de l'equip psicològic de mitges sense fronteres, que estan allà en missió d'emergència. De no? que van demanar col·laboració amb Pallassos, llavors Pallassos, com que era immediato, van trucar una companyia que ja, que ja ens coneguessin, perquè de cop trobar un Pallassos d'aquí, un d'allà, que és com normalment funcionen, yeah. per marxar d'aquí quatre dies, llavors van trucar a nosaltres, i va ser també això, qui podem, qui no, qui anem, amb els que anem aviam... Aviam què fem. Què fem? Perquè, perquè, perquè, clar, perquè va ser tot ret. molt precipitat. No? 10, dies, sí. la... 10 dies. 10 dies, de la, des de la primera trucada fins al dia que vam marxar. 10 des 10 de la primera trucada que no era dient, ei, marxeu, era. Hi ha la possibilitat de que marxeu, però hi ha altra gent, no sabem si sí. igual... Sí, des de que una setmana, menys, dies, Oficial, i, sí, i, sí, sí, 6, 6 dies. Oficial, sí. I preparar alguna cosa. clar, el que deies del tipus d'espectacle no, no sé sí. què. És, evidentment és molt diferent. Uh -huh. Perquè d'entrada no saps què et trobaràs, no? I és una altra cultura, un altre tipus de, de tot, I no? Els còdics de, de comunicació són molt diferents, sí. no? Aquí... Hi ha coses que no funcionen allà i aquí funcionarien... Sí, però i perquè... I I perquè tampoc ho entenen, no? Clar, clar, tu, no sé. Aquí davant de 50 nens et poses tu a aplaudir i, i els 50 nens en seguida aplaudeixen. Allà, no. allà, allà no. Si no els hi dius, venga, niños, aplaudan conmigo, sí. i els hi dius quatre vegades... No. Sí. no o, o després de cop o, en canvi s'arrenca en un lloc que tu no t'esperaries sí, són codis en, diferents sí, sí, no? és un altre codi de fet també surten d'una situació bastant bastant xunga no? No, no, estan molt en xoc estan, no? estan, encara, xoc, no? estan com una mica amb, amb pos i en coses així dir que també, clar. tenen pors al humedès que a tots els nens però molt, molt més tenen por a la soledat, tenen por a la foscor i tenen por a que el Terra es torni a bellugar, perquè clar, clar. va ser tres minuts o tres Horribles, o minuts, no? Sí. Sí. sí, tres, tres minuts i tres, un un tres 40 que el Terra no parava de bellugar-se, no? Hem amb gent jove de la nostra edat, no? Que no podia sortir de casa, no podia baixar dos esglaons per sortir de casa. Imagina't, clar. gent gran o, o els nens. Clar. Uh, suposo que també això que deies abans no? de, de que mai havien tingut aquesta experiència doncs, a l'hora de, de vosaltres rebre o d'animar-los això. Uh, la seva resposta també està condicionada per això no? De... No. Clar, clar, és no. que és això Vas, nosaltres un... Allà és on traient coses, vas, vas posant, vas veient, això no funciona, fora, això, hòstia, això molat, donem-li més, uh -huh. més, més, no? Què els fa gràcia, que caiguis de cul, doncs pues, va a caure de cul, no? Sí, sí. Ha... coses molt bàsiques, bàsiques, molt, gràcia, gràcia, molt, molt sí. sí. Nosaltres hem anat allà a fer-lo riure, no?, a fer sí, sí. nuestra creación yeah. espectacular, ja. espectacular, no? I abans que parlàveu d'aquesta col·laboració amb Metges Sense Fronteres, que a nivell psicològic doncs era molt important, vosaltres ho heu vist? Que realment funciona? Que realment la vostra descallar allà serveix d alguna cosa? Perquè clar, uh, des d'aquí, doncs quan parlem Metges Sense Fronteres queda com claríssim que van a fer una tasca allà determinada d'ajudar sí. però um, Pallassos Sense Fronteres també la fan, no? Sí. Clar, clar, clar. Sí, sí. aquesta és la base de l'organització de pallassos o sigui, quan, ha pas... quan hi ha hagut un desastre així vull dir, d'entrada igual se t'ha mort algun familiar o tens a l'hospital la casa la tens per terra el eh, que no tens és gens de ganes de fer res no? Parla parlant amb metges el que ens deien és que símptomes bàsics, apatia pues no tens gana, coses d'aquestes no? I, i una mica la base de pallassos és fer recuperar la una mica il·lusió de que venga, anem a riure, perquè l'últim que fa fot un mes que no rius, perquè no tens cap ganes de riure, evidentment, i una mica aquesta és la base no? de... sí, sí, sí. De, de... I, i jo crec que un cop hagi passat el temps, igual d'aquí dos mesos, el nen que ens ha vist, si un, té un moment de bajón, és molt probable que se'n se recordi del dia que van anar los payasos a su pueblo sí. i torni a riure. N'estic... Vull creure això. Clar, no, clar, incl inclús la gent... I, i, I el que transmetien els pares, els avis de la ciutat, les mestres de l'escola, era això. No ho deien, sí, sí. que aquest dia el recordarem per sempre, és que no, ens, no... Igual no tens tele, clar, aquí és que veus un dia els pallassos, però pues, que el dia abans has vist... I però ha ja jo, no, no, no tenen tele, tele, no si, tenen... És... Un dia veus pallassos... És primer preven, dia que vienen no, unos no? gringos a mi pueblo y encima son pallassos, encima me hacen reír y me regalan un globo, saps? I, i són sí, sí, feliços. Al final deien això, no? una mica que molt bé les medicines, molt bé les tendes de campanya, però ara ja un cop passat un mes, que ja, ja, ja no ja hi havia molt més evolució en aquest aspecte ja deia, no sé, és que feien falta els pallassos perquè durant una hora la gent estigui relaxada i, I, una, una I tot i així dintre de l'espectacle hem introduït missatges que els psicòlegs ens havien ens, ens proposaven que eren bo als nens sentissin, missatges molt simples de higiene de, ah. Ah. de la por o sigui, la, els, els havíem de transmetre que la por és normal, que tots tenim por, o si sigui, no passa ah. res per tenir por a polas d'explicar, no? És eh, normal. Sí, normal. Senhor, tots tenem més. Tots tenem més. Pues sobre tu. No, però jo no sé. La, la, la situació aquesta, no? Perquè hi havia molta gent d'allà de la petit al terremol, doncs que clar, després quedaven súper afectats i tenien por i tenien ganes de plorar i tot això i no sé si és pel per la cultura que ells tenen, que tot això ho tenen com molt... Hòstia, m'estic tornant boig, no? Ara ja em trobo així i que ja, ja m'estic tornant boig. Vull dir, realment no és així. Mm -hmm. Vull dir, és que són coses que t'afecten i tots els sentiments que tenen són normalíssims. Mm ho -hmm. va que, que no estan avasats a... Mm -hmm. eh? No tenia aquesta por a la foscor perquè va ser de nit, bueno, a les setmenys quart de la tarda però sí, ja era fosc i llavors pues, a l'hora que havia la foscor la penya li pilla i els primers més no volien estar dintre casa clar, es passaven tot el dia fora de casa uh -huh. no? El... Clar, sí, clar. És normalíssim, vaja, hem tenint un parell de rèpliques i ja notes una mica no? el dius, hòstia, si sí, això el més fort i don 3 ah, minuts. Quan vosalt estavau allà, Sí, ara, no? però un no, segon, un eh, segon. Eh, no? amb, amb amb un re, tremolor, que veure un tremolori mm. i havia nota estava a quedar xi, sí, sí, cuan notà, no? era una re... era això, no? Era sí. això. Bueno, ni vi ni no les notaves també, eh? Vull dir, sí. van estar allàs deia, no hi ha hido altra, ja, no, ah, sí, no m'entèrats, clar, si estàs dret fent cos i tot, un moment igual ni un. Nota, no, clar, tot. però uns minuts allà que allò que s'ha motat. Allò va ser tot, 3 minuts. 3 minuts que s'ha motat, no? I una altra informació que anem a transpassar, que oficialment aquest terremol ha sigut de 7,9. Però ens van dir els metges que havia informació així extraoficial i tal. Havia sigut de 8,3 8,4. 8,4, sí. mencione. 8,6. Bueno, molt 6. més. Passa que el govern, si és a partir de 8 o no sé què, hi ha de donar més ajudes. Oh. I oficialment han dit aquesta cosa, eh? com a coses d'aquestes que passen. Com, per exemple, el material de construcció s'ha pujat un 80%. Mm, els sí. desplaçaments de Lima a la zona del terratrèmol, un 200%. Mm. És a dir, que a l'hora de, de reconstruir tota la ciutat... Doncs, oh. uh... Tindran anys, no hi ha allò és indignat. Ni, ni, ni un camió. Treuen les pedres d'una en una a l'arranjada. Un era. Un, un dia en veure una màquina pala sí. d'aquestes. Un una, parada. Va, va veure una. una, una màquina una pala llarg, i parada. A carretons. No funcionant. Clar, clar, clar. Van a carratons i del carretó a la playa, a sí, girar sí. la runa. El matí super superd'hora al matí. i el Treballen 12 una, hores, traien uns una. I, i s'estan tot el dia traient runa. Però nosaltres hem estat 3 setmanes allà. I jo Pisco la veia igual al primer dia sí, sí, que l'últim sí. dia que vam fer última actuació a la plaça central de Pisco. Sí. Diuen que en principi per un any tenen per viure les tendes, però això com oficialment, em sembla. Sí, I, però en veritat, sí. passàvem 4 anys sí, famílies sí. de 5 persones a dintre una tendeta ni i... Ningú. I, sí, i sí, que, sí, que més que si torna poc, no. a passar alguna pluja torrencial Clar. o algun desastre a... en una tenda. I ja a la tenda viuen els que han tingut la sort entrar a les ajudes, perquè si tu no estaves sensat amb el cens de fa 3 anys enrere era no sé què, que no sé quantos, no arribava, no, no entras ni a les ajudes, Clar. saps? No està tothom en els albergues, hi ha el, els desplaçats aquells de la via de Topacamaro, aquells d'allà dalt, mm, que, que estaven aquells, deixats no? de la mà de Déu, sí, sí que ja era... Uh -huh. sí. Ah, parlàvem de rèpliques d'aquest terratrèmol però parlem de rèpliques de, dels nens que, que realment doncs, va estar allà suposo que després de l'actuació també vau parlar doncs, mestres nens i a veure quin pensaven de, de què havíeu fet no? de, de la vostra funció allà Sí, clar, molt, bé, els nens molt contents ah, els clar, nens, i els nens flipaven i ah, no I Hi havia dies que tenies una rotllana de 70 nens tots volent t'abraçar alhora mm. i impossible escapar-se eh? no podien, no? o sigui, més d'un dia hem acabat per terra amb una muntanya de nens així perquè no podies treure-te'ls de sort, era eh? impressionant, I una, sí, sí. unes cares, un allò que, que anàvem, jo crec que anàvem molt cansat, feien dues funcions al dia, dos pobles diferents, amb la de respectiva carretera, respectius batxes, respectives curves, carrega, descarrega, carrega, descarrega, munta, munta, munta desmunta, de... actua, desactua, eh, més, la, eh, va, va, va, va, més el rato que estàs després jugant amb ells i el rato de jugar abans i de tot, però et, et transmetien una energia, sí. i unes ganes de viure, i unes ganes de tal, que dius, ara ara, ara aniré jo a dir que estic cansat, de què, anem va ah, fer era... altra funció si va faltar, saps, era... era Perquè era, quants era. dies heu estat? Tres 21 demanes. dies. Sí. 21, 21 dies, i 21 dies treballant... Bueno, un, un sí. dia d'arribar de Lima... Un dia d'arribar a Paracas, a la, que era el poble on estàvem instal·lats, allà, de pisco com cap de creus, era com cap de creus Paracas una mica. <ríe> sí. Sí. Era una zona com turística, que ara no hi havia turistes, però era on estaven, hi havia diferents hotels, però en Paracas estava tota terra, i això mm. era com a 10 quilòmetres de Pisco, i era les... com a diferents ONGs, no? Ah, ONGs, de, ah metges, metges, pollasses, pollasses, i tot això. Ah, ens queda poquet temps, pocs minuts, però oh! <laughs> en ah, doncs parlàveu de, de ganes de, de tornar a embrancar-vos en projectes d'aquest estil. Eh, heu pensat ja, de veritat, o sigui, que si acabeu d'arribar, sigui esteu encara amb aquest sentiment no, de... El tema és que sí, que en farem una altra, no sabem quan ni com, però... Sí, eh, que sí. A per uns anaria tornar-hi, no? Sí. Sí. A mi m'agrada que sí, que almenys, ens, ha, ens ha tocat bastant la, la història sí, no? d'anar a ajudar i mirar a lo que t'agrada i veure la resposta, jo suposo que sí, que no sé, a la que surti alguna cosa, no sé. No? És a dir, que l'experiència personal, a banda de saber que estàs ajudant a tota aquella gent, tu també t'endus alguna cosa, no suposo? Sí, tant. evidentment. Sí, sí, no és l'objectiu però acaba sent, si l'objectiu és ajudar els altres, però també t'estàs ajudant a tu mateix una mica, no? Oh, S'enriqueix, personal, personalment m'enriquin molt, molt no? aquesta experiència I no sé si continuareu amb Pallassos sense fronteres o amb altres organitzacions però amb metges", ai, dèiem, metges sense fronteres i Pallassos sense fronteres, una col·laboració que suposo destacada i que continuarà, no? Jo crec que amb lo content que hem quedat, tant els Pallassos com els Metges els uns dels altres, hi ha sí. una connexió bona a l'hora de treballar, jo crec que es repetirà l'experiència. I ja per acabar una qüestió que és una mica negativa, però reflexió d'aquestes ONGs que ara em deieu, no?, que en aquest hotel hi havien de tot i Intermonox fan amnistia, hi totes organitzacions. Uh, des d'aquí, doncs, hi ha molta gent que destina diners, entre elles, doncs, hi ha un compte aquí a Tiana, a l'Ajuntament de Tiana, per a aquests damnificats de, del Perú. Eh, vosaltres què és el que heu respirat allà? Què és el que heu respirat del que es fa els diners, la gent que hi va treballar, la gent que no és allà i que destina el seu temps? Jo... Bé, bueno, clar, nosaltres hem conegut persones com nosaltres, que en vez de treballar amb pallassos o amb metges, treballant a Oxfam i gent molt normal i que feien pinta... Jo no sé què fa la gent que està a les oficines i la es gent clar. que mana, però, però els que estan els allà, que estan allà estaven, estan treballen currant. 16 hores al dia, uh -huh. endormen 6, i les altres 3 estan reunits per, per planificar l'endemà. O sigui, és una gent que ho dona tot. No, i et trobes, sí. a part de... No, no sé els diners com funcionen, no sé qui se'ls queda i com se'ls fa. Però sí. Que sí. Els que estaven allà... Gent, a part d'aquestes ONG que és, eh, hi ha oficials, hi havia quatre yanquis que vam conèixer que, no van, lliure. que van dir que van aparèixer, van estar els primers dies currant amb l'UNICEF o amb l'ONU, sí. però llavors també es veu que allà no curraven prou, que estaven moltes oles perdures, i ells mateixos, per exemple, no? van dir que anem a sí, una no... altra història i van canviar d'organització perquè, clar... No, la gent que, si vas allà, ja vas a fer coses. Uh -huh. no, no, no, no, sé si no hi ha, hi ha ningú es que s'envaigui si de vacances. Com a mínim, ser, no, amb la no, gent no que, ser, que no, no l'havíem conegut. No. Doncs ara sí, canviem de tema i hi uns segons, perquè tenim una cita ja d'aquí poquet, a, a Canet. Em sembla que us han convidat també a anar amb Pau Riba. Expliqueu-nos mm. què fareu per Canet. Ostres. Ara no ho sabeu. Ximu, ximu, ximu, bueno, els una mica doncs, el que és el minu. propi Regalim, que regalimin i la moguda de les matralletres. matralletres, que és un espectacle que tenim al Pau Riba, que són uns temites i unes matralletres, projectils de paraules. Sí. I això és el que farem el dia 20. És l'últim dia abans de començar la gira Nadalas, que ara, gràcies al capitalisme eh, <laughs> extrema que estem sotmesos, al Nadal ja dura dos mesos, llavors ens en aprofitem i començarem aviat a fer ja gisars de Nadalas. Dit, bé. O capítol 0, setena temporada en actiu. Sí, eh, de unido ja el teniu a pressó per a pressa, eh? Sí, <laughs> o <Bueno>. el No. <laughs> Bueno, no preguntaré, vale. No, és que cada any el redactem, sí, és una cosa nova, que va creix. Va evolucionar, va no parà. Sí, creix, el, el això, tornar a veure, no? Sí, Oi, tant, hi tant, a veure, però cada any evoluciona. Oi, bueno, uh, de mort divers, que moltíssimes gràcies per venir, que moltes felicitats per les que heu anat a fer al Perú eh, i que ens torneu a tenir informats sobre aquests projectes, perquè vau marxar i perquè vam trucar, ens vam enterar, que si no, ens doncs diu res. És que va ser la bronca, la bronca en directe la faig. No, no, si sí, estem tres mesos, t'avisem, avis, però com va ser? gairebé no, no li vaig dir ni a ma mare. Sí. Dia, ja, ja, una si, setmana, a la també. meva dona li vaig dir ara vinc vaig a comprar tabaco. <ríe> que t'espera, no? I... <ríe> gran, hey. I que tingueu molta sort amb aquest espectacle de Canet i amb el Gisàs i amb tot el que feu. I moltes, moltes gràcies. gràcies per venir.